الله اكبر الله اكبر يا للفلا يا للفلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله محمد وعلى آلين sa hyj mbi. Kështu çfarë falëndrimet, lavdrimet, adhurimet tona i takojnë vetëm Allahut të Madhruar. Ai është i vetmi që meriten të adhurohet. Elusim Allahun xhela xhelalu huçet na jap sukses vazhdimisht në jetën tonë dhe të na bëjë që faqebar të dalim nga kjo botë. Paqet dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dërguarin tonë të fundit, Muhameditun alaihi salatu vesselam, familjen ti, e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që Ndjekin këtë rukë, dheri në ditën e fundë të kësaj bote. Që ku e së ndëruar? Salamu alaikum wa rahmatullahi. Pacha, vekimet, mëshira Allahut Azojel, qofshin bë ju. Takoemi për sëri, në emisionin tonë të radhës, emision të ri që e kemi filuar maherët, të cilin e kemi tituluar me titullin njërez më ndikim. Kemi thënë së në jetë në kësaj bote njërzit lenë gjurëm,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 Kër kemi të bëjmë me ata të cilët, me të vërtet, shpenzuan të ratë që e patën, të lira apo të shtrajt, për të amsuar njerëzve fen e drejt, për të amsuar njerëzve adhurimin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Ne si musliman, kemi me qka të mburemi kërbi e fjole për dijen dhe diturin, kërbi e fjole për dijetarët, për që fatke të seshë në shumisht në rasteve, muslimanat nuk din për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 në katbot, në kat kotë të sotshme, në kat aktualitet që ne po jetojmë, e që fatkeqësisht shembuj goda se kanë humbur. Shembulltyrat gati se kanë përenduar. Na ka mbetur që të ngushëllohemi me ata që kanë kaluar. Na ka mbetemi, na ka mbetur që të mësojmë nga ata që kanë shkuar. Për shkak se në qonesatshme janë shumë të rradhë.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 i kushtohem pjesës që kemi të sekë më heret. Do tëtë përsi të vazhdoj ma të hyrjen që ka të bëjmë e djetarët. Nga se më të vërtet, nuk edin vlerën e djetarëve, nuk edin vlerën e njerëzve të dishëm, pos ati që e njëh vlerën e dijes. Dhe nuk i nënqmon djetarët, nuk i përbuzë ata Nuk i lënë anash këta njerëz. Përveç se njeriu që dituria nuk ka vlerë tek ai. Andaj, duke pas parasysh se në Islam dituria ka pozitë të madhe, le të fillojmë ne vetë tash të të flasim për vlerën e diturisë në fe. Ndoshta do duhet të kushtohemi me një me me ciklin e misionesh të pasaluar. Ngaqë është e pamundur të flasim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 Në disa pika brenda kësaj misioni të flas për vlerën e këtyre njerëzve të fesë. Për të kuptuar pastaj nëse s'na so duan ne këta njerëz. Sa so janë të rëndësishëm këta njerëz që tin janë pjesë jetës tonë. Në qoftë se Allahu xhalla xhalalu ka dhënë kët pozitë. Në qoftë i dërguari sallallahu aleihi dhe sellemu ka dhënë kët gradë, kët shkallë, kët pozitë. Atëherë ne nuk na mbetet tjetër poshtë se dhe ne të ndjekim atë që Zotë i Gjelle Gjelle e kështë të thëmë për ta, dhe atë që Muhamedi Alehi sëratu e sëmë e kështë për ta. Të ndjekim duke i dashur ata, të ndjekim duke i respektuar ata, si kur që të të të vija, por në kryet të, të tërkësaj, të ndjekim këtë që Zotë i ka përmendur për ta, që dhe ne të i sënojmë atë maje që ata i kanë sënuar më herët. Ne dëshërëm një muslimanë Të dishum, në dëshëm një musliman që e bardë poplën e ti në supët e ti për para, e nuk bëhet barë e rëndë e ti, por bëhet pjesë e zjidhjeve të problemeve, e nuk bëhet pjesë e problemeve. Në këse musliman dëshërojmë, dëshërojmë angajëmë, sakrificë, për kushtim për dijen, për shkensën, për qenë pastaj më dë vërtetë, të rashëgjimtarë të mirëfiltë të atyre që kaluan paraneshë. Që të lidhemi me karavarin e të kaluarës onë të ndryshme, dhe lidhja vetëme që nëmbet e të lidhim me ta, është dia, shkenca, një hëri që ata i lanë, që i lanë pasyre. Përndaj, edhe në këtë fillim të këtivit e shkolor, shpesoj që shambujt e këture djetarve të shërbenë si një stimulim Suni lën djegse për të gjithë neve, për të përkushtuar kontributit, për të përkushtuar dobisë së përgjithshme për vendin, për popullin tonë përgjithësi. Për të kuptuar pastaj se muslimani nuk ka mundsi të jetë kurrën e kurrës, po e kupton drejtfenin e tij. Nuk ka mundsi kurrën e kurrës muslimani të jetë kandidat potencial i rrezikut për popullin e tij kurrë, por vazhdimisht të jetë burim i siguris, borim i kontributit, borim i dobis, i të mirës, për familjen, për shokët, për vendin, për shosirin e përgjësi. Andaj, ne dëshërëm që të përcilim njerëzve kësila imajji, imajji të shkencës, imajji të dituris, nga se të parët tanë ishin kështu. Por që fatë kësish nuk pa të më rasën të njihim me ta. Dhe duke në u imponuan nga jash dhe nga anështë të tjerë, ishim të pasër realisht një në atë aspekt. Vlerat diturisë në islam është për dëshim me dëshmuar për mes aspektive të ndryshme, qoftë në fjallë në Allahut Azogjel, apo qoftë në fjallë në pejgamberi sër Allahu Alehi o Sallem. Unë dëshrej që duke përmendru vlerat e djetarve dhe pozitën që adha feja, të dëshmëj para jush edhe vlerë në diturisë. Nga se këta djetarë, shikua së ndëruarë,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 e larta të dhevëshmëris, të respektit, të ndërimit, në këtë bot, por nuk do t'ju mungaj me lejën e Allahut Azojel asë në botën tjetër. Në qofë si referohem e tekstive kuranore, dhe asaj që Zotë i Gjella Gjellaluhu ka thëmë për ta, do të gjem gjera interesante, për e tyre do të veqaj disa. Në Kuran, Allahut Azojel përmend se djetarët janë u dhëhetësit e njerëzimit, janë prisit e tyre real, nga se ata u andriqojnë rrugën në jetën e kësa i bote. Andaj Zotët Gjellewala e kështë ngritur në shkallët më të larta, nuk ka gradë që është në bidhjetarët përveç se gradës e pejgamber lëkut. Po, të dërguarit e Allahot Azo Gjell, janë në bidhjetarët, nga se këta djetar djetar. e në djetarët e djetarë. Në bishkallën e djetarëve, nuk ka shkallë, përveq asajt e pejgamberisë. Të gjith janë në në tapas taj. Sigur që kështëtën Allahu gjelle gjelaluhu, jërfa illahu lëdhine amanu minkum, wëllëdhine utu l'ilme dërëgjat. Ingritë Allahu ata që kanë besuar nga jushë, për në veqë janë ti, Ata çu kim i dhën deturi i ngrit Allahu në shkallë të lartë. Allahu azza wajel në Kur'an kur na flet për rregullat e xhujtisë. Vazhonisht përdoret çani i xhujtisë për ta sillur xjahun deri tek xhujtari. Edhe tek çani ka rregulla të caktuara, nuk duhet si e ja gjithdoj qeni, enda caki rrugve, jo, është qeni pasachem, i cili është i ushtruar për ta kryer gjahun si duhet. Si të qoftë, Allahu Gjelle Gjerali u përshkak të dituris që e ka ky për gjahun, e kam biblersuar në dhe ati që nuk e nje këtë. Dhe kur ky qenë i ushtruar, i shkolluar, për ta kryer gjahun si duhet, Kur ky kap gjahun vetëm atë gjah bëhet halal. Nëse prek i pa shkolluarit, çani i, i pa shkolluar për gjah. E prek gjahun, gjahu bëhet mes shtazve, mes? Për të, për të i ndaluar. Shikoni më shtazve, çfarë dallimi është vendituria? E çka themi për mës? Çka themi më atë për për tek njerëzit? Allahu xhalle wala i ka ngritur për çka të qsoj dituria. Andaj sikur që tha Allahu xhalle wala, Zoti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 Dhe çdo sakri e së Allahut mobilizohet për ta lutur Allahun Xhela Xhelaliu për ta lut. Allahu ë maadh për ta ruajtur këtë njerëz. Për çfarë fal mëkatet. Për çfarë mundsuar që t'ia qëllon në fjalët dhe veprat e tij. Për çfarë syje? Për çfarë zye peshku në fund të ditës. Lutet në formën e tij për këtë njerëz. Për shkak të asaj që ai e bart, për shkak të turistit. Dësa nga djetarët kanë thënë se egzistimi i djetarët në një vend, në një qytet, në një fshat, është sikur burimi i ujit. So kanë mundësi këta njerës tjetojnë këtë vend, pa këtë burim, aqë do të kënë mundësi tjetojnë dhe pa një djetarë. Nga se mu ashtë sikur që ujë është burim i jetës fizike, edhe djetarës burim i jetës shpirtrore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 thëdë Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam, vlera e njëriut adhëruas, që adhërua Allahun azogjel, është sikur se vlera e hane së plot këndë qënë, ndëj yve tjërë, në sa dalohet, sa dalohet hana e plot për dalim me yët që janë i qilë, dalim të qartë, mua është është vlera e njëriut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 më dvlefshëm se e që i përkushtot Allahot azogjel vetëm ma adhurim në kuptimin e ngusht adhurimit, maz, ma adgjerim, Andaj, këtan, si sek, të adhurimit me namaz ma gjerim e kështë mëral ndaj këten si kur që kemi sejk tërshikimtar të pejgamberve dhe këta kanë tërshikuar pasurin realet të pejgamberve një dit e buhurere radiallahu ta'ala anhu kështë e dalë në treg dhe kështë e gjitë njerës duke zhvilluar shitblerën. Dikush do të ketë shitur, dikush do të ketë blerë, dikush do të ketë ë uh, sill mall dikush du... në mënyrë të ndryshme. Dhe duke i gjetur njerëz në këtë angazhim të tyre të përditshëm, e ngriti zërin e vuhurera. U tha: "O ju njerëz, çfarë bëni kë trag? Jini angazhuar me pasurinë e kësaj bote, ndërsa në xhamin e të dërguarit shpërndahet trashëgimia e ti." dërgjë kuran djuman që zë menduan se ngjami po shpërndaohet pasuria e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ata jo që lakmuan pasuri si pasuri por lakmuan që të ken tek ata diç ç'kishte qenë një ditë pjesë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam çof tesha e tij çof këmisha e tij çof kapuca e tij çof ndallja e tij çof çkado çoftë e tij enati luga e tij gota e tij lakmuan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 uzbrast tregun moment vrapuan nga xhamia dhe kur u futëm në xhami çfar gjetën çfar gjetën xhami gjetën njerëz që rreth dyre ishin rrethuar njerëz të shumt dikush mësonte dikën Kur'an e dikush mësonte dikën kuptimin e Kur'anit e dikush mësonte dikën fjalët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e dikush mësonte dikën rregullat e namazit ushton ta xhamia nga mësimi i tyre dhe njerës që ardhën nga tregu nuk përnë asgjë nga jo që i këshim pritur. Dhe i than e buhoreres, a për këtë nga keftuar, ku është të shikimia? Ku janë nëllët? Ku janë teshat? Në jakë këtë dëshirojëm? Qëka u tha e buhorera? U tha, të mjerët jo! Ajo që e kaleni dërguar i sallallahu al-sallam, është mu këtë të të ri. Andaj, kështë dëshiran të shikimin e pegamberi sallam? A i që dëshiran të preke dhe të jeton, të apërjeton, atë që dikur i dërguar i sasëlejme jeton të mëte, të di se të shgëmi më të mirë, se dija që e lajë pas vetë nuk do të gjenë. Me i vlafshëm për ne është një hadith i pejgamberi sasëlejme, se të gjitha të të shet e ti ti kemi në shtëpi por njërë fatkesish vrapojnë pas, nga njëre pas një qime të voglë të pejgamberi së salem, e lakmojnë me e pa, dhe sa në rafë të i kanë me qindra, qindra fjallë të ti, as kush se këthen kohë këna sajtë. Përshak se nuk e din vlerën, nuk e din këtë vlerën. Një njëri në qovë se në vjen nga kohë pejgamberi së salem, nuk ka dhije, vëq e ka pa Muhammedin sëllë Allah sëllem, vëtë me ka pa. Të gjithë njerëzit do të lakmojnë që të rrinë me të. Ja e përshkroi për pejgamberi sa, si dukej, si ishte ai. E përshkroi shkottë dyri vetëm me ka pamë sytë vet. Do të lakmojnin njerë të rrinë me të. Do ta ngritnin në shkollë të larta. Do ta respektonin, ndëronin. Në shtëpi i uçilet. Tamson ditë për ditë të treguarin sallallahu alejhi dhe sellem. Po thuajse e, e ke para veti. Tamson namoznëti, po thuajse po e shet duke u fal. Tamson xherimin e tij, po thuajse po e shet duke u xheruar këte bëjnë dietarët. Por si fatkeqësisht njerëzit nuk e përjetojnë këtë mësim të tyre sikur do ta përjetonin ordinën e dhënë ku vetëm e ka pa Muhammedin sallallahu alajhi wasallam poska përfituar nga deturia e tij asgjë. Andaj i dua që ta kuptojmë drejt këtë fjalë të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kur that se dietarët janë trashëgimtarët e pejgamberve. Ti gëzohesh kësaj trashëgimie. Ti gëzohesh kësaj trashëgimie. Andaj dietarë kishin Respekt posaqëm Kër e bërtin këtë rëgjimi Si kër dëthëm e iman Bukhariun Rahimuhullah Ajë cili i pare Për më lodhin liber Të sakë, të fjallëve të pegamberit A.S. Të të flasën për të emelejnë Allahot Azzogel Kënjëri Kënjëri ka për mledh Me mira hadithën e koleksionet ti të, të Bukhariun Me mira hadithën Adini shikush në ruar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 Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i kërson Ebubudherrit, shokut e, e tij, se në këtë Medinë, në qytetin e tij, do të vijnë njerëz nga vise të ndryshme të kërkojnë diturinë. Andaj të këshilloi që të kujdesesh për ta, shikoni. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam porosit Ebubuzarin që të kujdeset për njerëzit që do të vijnë në Medinë të kërkojnë diturinë, të kërkojnë trashëgiminë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe këtë e bënd të e budherri, sa herë e vind të ndokush në Medina, e pës të e budherri, qëkat ka silë në Medina, për qëfar e ke lëshua shtëpin të ndë dhe ke ardhë Medina, për qëfar? Kër i përgjigjë njëri u duke thënë se, e kam braktisur shtëpin timë, vetëm për të marë të rëshëgimin e pegambele, sallallahu a.sallam, për mësuar hadithin e ti, atër e adini shikuës në ruar me qëfar me qëfar me këpritje me qëfar fjalë mgrose, vlazërore i priste e budherri ju thështë të kështu mërhaben bejwasijet i Rasulillah mirë se vjen mërhaba të qoft a porosijet e pejgamberis o sëllem për juve Në ka porosit i dërguar i sallallam të kemi trajtim të posaçëm. Për shfarësyje. Në Medinë vinin njerëz edhe për t'rekti. Në Medinë vinin njerëz edhe për tu shtit, për ta vizituar Medinën për lloje të ndryshme. As kujt nuk i ha ja thosh të këtë budhëri, përveç atyre që kishin shkjelur tokën e Medinës për të kërkuar diturinë, trashëgiminë pejgamberes sallallahu alaihi wasallam. Andaj i dërguari sallallam Medinë të shumë mirë vlerën e diturisë andaj i respektojnë dhe djetarët, dhe urdojnë që të respektojnë njërës të djes, nga sësikur që të si ka maherët, ajë që e një vlerën e djetarit, kësëpare e ka njërë vlerën e djes, dhe ajë që e njërën djetarin, ajë që e përbuzën nënqman njërën e djes, të di se para se të bënë këtë, e ka nënqmuar dhe e ka përbuzër dhe të rinë. Së të qoftë, e thashtë dhe më herët se vlerët e tyre janë të shumëta. Nuk do të kejë mundësit i përthekojmë në një mision, për shpesoj që, për mes kësaj që u tha pak, dhe asaj që do të tuat me lene Allahu Gjellegjera dhe në fund të emisionit, do të arim bile spaku, që duke shpalosur vlerët e ulemave, vlerët e djetarve, të shpalosim, barabar me këtë, se bashku me këtë, shpalosja edhe vlerën dhe pozitin editorisë, që kjo feja e jonëa jadha. Zotin amë soft atë që është e mirë, dhe në bëft prietar të të mirë e zë vazhdimisht. Në këto shikohet në ruar, si zakonisht detyrojme që të bëjmë një shkëputje të shkurëtër, me shpres që do të nëndysh një melene Allahot azogjel edhe pas këti pushimit. اشرف الاعراب والعجم خير من يمشي على قدم بسط المعروف جامعه صاحب الاحسان والكرم Bismillahirrahmanirrahim. Ju ju kem nderuar u kthejm përsëri për të për vazhduar me shpalosjen e vlerave të dietarëve. Ebse sikur që çaj ka më herët vlerat e tyre janë të mëdha të shumta. Nuk kemi mundësi të përsekojmë dhe t'ju vijmë drejtnë fund. Jo vetëm përmes një emisioni, por Zoti edin sa misione do duhet për të arritur tek shpalosja e vlerave të tyre realisht. Por unë shpresoj që këto që i tham ditën më tani, dhe ato që më liën Allahu xhallahu xelaluhu do të mundojmë të i themi drejtnë fund, do të na shërbejnë vetëm si një ilustrim i shkurtër për të kuptuar se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 me mësimet e tyre, me udhzimet e tyre, të nëzirën nga libri Allahot, nga fjale pejgambele, sallim, këta janë burimi i jetës të në reale, burimi i jetës të në shpirtërëvore, pa ta nuk ka jetë, pa ta nuk ka mësim, pa ta nuk ka udhzim, nga se Zotë Gjelë Gjelalë u kështë e bërtë të tilë, përmes të të në pozitave që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 ka pasurit mjaftueshme për t'i shpërblyer ata si duhet. Dhe kë do ta bëj Zoti Xhela Xhela lidh në gjykimet kur do të shpërblyej me shpëlimet e tij. O ti nderoj me nderimet e tij. Këta njerëz që më të vërtet, më të vërtet ishin trashëkimtar të denj të pejgamberëve të cilët u vollasën me ordin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam lere radhës që mund të përmendim shikuës në ruhar është, përveç asoj sa ta jen udhetsit dhe priset e njerëzimit, përveç asoj sa ta jen të shikimtar të pejgamberve, përveç asoj sa ta jen mësusit e njerëzimit, përveç këtyra, ata jen mbrojt qëtë e fesë. Pri kur ka zbit Kurani, dirin këtë ko, sa përpjeki jam bërë dë vazhdushme, për të devijuar Kuranin, për të devjuar fen për të keq informuar muslimanët për fen. Sa e sa, dëshdush me kançin. Tendenca për ta nyllosur Kur'anin, tendenca për ta botuar Kur'anin të mangët nga disa nga kapitujt e tij, nga disa nga versetet e, e, e tij. Libër të ndryshme. Institucionet e ndryshme janë ngritur për të nyllosur fen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Zoti xhella xhelaluhu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 për Muhammedin sërallahu a.s. munduan që të shpifin përte, të shpifin fjallë të ndryshme, kinsa i ka thënë, e të sërat, kur nuk i kështë të thënë Muhammedin sërallahu a.s. me mira hadithë u shpifin, me mira hadithë, me për djetarët tani ishën ata që këshin vendosë regullat të arta, të gradimit dhe degradimit të transmituzve, Të njohjes së tyra, që ne mburremi para të gjithëve, jo vetëm shekujt e kaluar, por edhe sot, edhe në të ardhmen, mburreme me këtë shkencë, këkimin shkencën e hadithit për njohjen e fialës të pejgamberis sallallahu alajhi wasallam, e që shpesh si dështuan, dështuan, u demaskuan, u zbuluan planet e tyre, u rënuan. Me çfarë goditje ndodhi kjo?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 Harun e Rëshidi, një nga halifit e muslimanve, e kështë e zën njërin për tjune. Po, njërin nga ata që kërin shpifur haditha, kështë në njërë për Muhamedin sër Allahu a.s. Që të një losët, të turbolot burimi i tyre. Halifja, u dhecëja të hershme në muslimanve, Harun e Rëshidi, kështë e kapër. Dhe kështë e vendosur të ekzekutaj. Përshka këtë krimit e madhë që kështë e bërë,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 Por kamën pas veti 4000 hadithe të shpifura që kurrën e kurrës nuk i ka thënë dërguari sallallahu alaihi wasallam. O Dhumarzuhanu ar-Rashidi? O Umarzit? Jo, por me kenaria kthej. Kur ky tha çfarë do të bësh o pris i besimtarve? Me 4000 hadithe të shpifura, çfarë do dë, me mua kë zgjithe, me ekzekuton, merr fund fund puna. Çfarë do të bësh me 4000 hadith të shpifur? Çu ti tha kë? Çka i tha Harunul asidi? I tha: "O i djor, e çfarë do të bësh ti me Abu Isak al-Fazzari, që Allahu Mubarakun të cilët i ka kushtuar jetën zbulimit të asaj që ti ke shpifur?" Çka do të bësh me ta? Ata do të izbëllojnë, njën nga një, dhe kështë ndodhe. Andë njerë e këshin pëytur, Ablaj Ibn Mubarekon, e nga djetar të më dhaji, Abdulla Ibn Mubarak, e këshin pëytur, qëfar do të bët me këtë grumbull hadithesh të shpifura? Qëfar do të bët në këto? Njerë e këshin frikë për finë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të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 Kush e prish jetën e tij? Gjumin e tij, natën e tij për të mbrojtur fenë. Kush tjetër përveç e dietarëve tanë? Dhe këtë bënë. Po të mësojmë ne për udhimet e tyre. Për po të mësojmë ne për angazhimet e tyre. Për sakrificat e tyre, për varfrinë e tyre. Me tëm i çtam mbrojn fenë e Allahut Azza wa Jell, që të na vijë edhe e pastër, e panjollosur. Kërë anë që një mburemi, që asë një shkrojnë nga ajë nuk ka munguar, dhe asë një shkrojnë në të nuk është stuar, që katërmet shekuj, dhëtë ndodhë kështot edhe, sa i ka dhenë Allahu jetë kësa i bote, nuk dhëtë shtot në të, të kurazë, dhe nuk dhëtë munguar nga i kurazë, për të fararësye, nga se jetojnë për këtë pun disa vura. A i njohim në këtë vura? A dim në për ta? pikërishë për këtë, dëshërëm që të mësojmë për ta. Gësatenë, brojë që si të fezë, sa vërëzunë të fezë, sa so të indegjojmë, që u plasohen muslimandëve në përdishme në tyre, islam bashkohor, islam, lëllë islamesh, kuptimesh të ndryshme, që muslimandë, pa të shim, i përshka një panikë, një frikë, Se që ka përndon me këtë fej? Por i gjendjetarët stabil, të palë kundur, të sigurët në rrugën që pëjëcin, duke mbrojtur vazhdimisht fejnë Allahot Azogjen. Këta janë ushtarët e Zotit dë vendosër në kufit e fez për ta mbrojtur vazhdimisht panvarsisht pasojave, panvarsisht qmimi dhe sakrificeve ta kan vendosur që që të jetojmë për këtë punë. Andërprëkëtarësia duhet që të mësojmë për ta. Perkëtaësia duhet që të inspirohemi nga jeta e tyra. Që zënëme mundësitë tona të mbrojmë dish nga kjo fe aq sa kemi mundsi. Këta janë dietarët tan. Zoti i Gjallë holai kishte ndëruar me këtë çështje, të jenë mbrojtësit e fesë së tij. Kjo është nder. Kjo është nder i madh paraqje kuptuar. Për këtë arshuja, prezencë e tyre ka qenë gjithmonë bërem i stabilitetit, bërem i sigurisë. Madje, vetëm shikimin e ftyrat e tyre të këmëslimanët kanë gritur dozën e dhe vëtshmërisë. Vetëm shikimin e ftyrat e tyre, e jo shëqërim e ta, më shlasëm, më shlasëm të ndëgjuarit nga ta, për këtë ekstra, vetëm shikuarit në ftyrat e tyre ka bërë që njerëzve të shtot dhe vëshmëria dhe përkushtime. Vedëm shikuar nëftyret e tyre kam jaftuar që njerëzit të jeki ndor nga nje keqe që kishin vendosur të bëjnë. Abdullaj Bëmesudi, një nga shok të pejgamberi sër Allahu Aleyhi Ho Sallem, e kishë të par rabim një khu thejmë, ka qenjë një nga djetar të mdaj, por gjeneratë pas shokëve të pegamëve R.S. i tha një dit i vërmesudri, o rëbija, ty i dërguar R.S. vetëm për të shikante të më ftyrën tënde, do të dënte. Nga se, të e nga ata që kur shikosh në ftyrë, i kujtojt njëriut, i kujtojt njëriut, njëri, Allahu Gjellegjeralu. Andaj, vetëm shikimin fëtyrët e tyre është për kujtim për Zotin ton. Të qëndruarit me ta është shërimi jonë. Të mësuarit nga fjallët e tyre është uzim për neve dritë. Nëjë ne pikrisht, këta djetar jenë mu si kurse të rungu i hurmës që nga i shdo gjë për e saj përfitohet. Nuk ka asë gjë nga këtë rung që hudhet dhe nuk ka mundësi të përfitohet për ti. Andaj nga dietaret nuk përfitojmë vetëm nga fjalët që kan lënë. Po përfitojmë nga çndrimet e tyre. Përfitojmë nga përditshmëria e tyre. Përfitojmë nga devotshmëria e tyre. Përfitojmë nga stabiliteti dhe këmbugulia e tyre në të vërtetën. Nga çdo sem përfitojmë. Përfitojmë nga raportet e tyre mes vete. Për këtë arsye duhet të lasem për ta. Nga se këto janë pozitat e tyre dhe gradat e shkallave të tyre që Zoti Gjaleuala u ka kishë dhan më herët. Nda i shikua të nëruar, para se të kalojmë të personalitetet si kur që të sejka, do të të lasëmë edhe në disa emisione, shkurtimisht, për aspektet e përfitimin nga këta djetar, me shemë bëj konkret, për dëshmuar se nga këta djetar nuk mësojmë vetëm fin, në kuptimin e ngusht që njerës të kuptojnë, nga këta djetar nuk e mësojmë vetëm si të falim dhe të marim abdes, e si të agjirojmë, Por nga këta dietarë mësojm jetën e përgjithshme. Jetën e përgjithshme mësojm nga këta, nga këta dietarë. Andalloh sallahu ne madh që mos na privon nga deturia e tyre, mos na privon nga mundësia nga jetë e përfitimit nga jeta e tyre. Dhe Allahu sallahu ne madh që me të vërtetë shëmbujt e tyre, jeta e tyre, çndrimet e tyre që i shënuan në jetën e kësaj bote Gjurmë që i lan El-Allahu në mall që vazhdimisht të jenë pjesë e jen jetës tonë ndëpandshme që të shërbe si kandidël ndriçues në rrugën tonë drejt Allahut Azh-Zhu. Kam bëetur shumë për të thënë në, në këtë drejtim që kemi filluar të flasim për të nga fillimi i këtij misioni. Por këtu detyrohemi për shkak kohë të kohës së kufizuar të ndërprejm duke lutur Allahun e Madh që na jap sukses, na jap shndat që të vazhdojmë edhe në emisojnët e tja të, të radhës për zbuluar dhe për shpalosur këtë tërshëgimi që fatke cështë nga duart e këqinja u kara pluhën i mëherët. Dëshërojmë që muslimanet ta këthejnë përshëri kënarin e tjune e zemër të tjune, për të mburë me tërshëgimin e tjune se në qofë së flitit për diturin, si kur që si të ashtë edhe në emision në parë. Që kur të flitet për të turin, ti imi ne ata që i ngritim kokën. Që kur të flitet për sakrifizat dhe borin, ti imi ne ata që i ngritim kokën. Që kur të flitet për shkencën dhe kontributën dhe dobin, edhe njërzimet, ti imi ne ata që i ngritim kokën. Nga se, të tilë kemi qenë, dhe të tilë duhet të jemi. Zotë në bëfë të dobe shumë, دين ميسون عاشم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته من دنيا الورى بالحسابي اللي علمي بالحمدين يا يا روحي بيشيه تشوفنا ما وطرا